Да ги изпита! 29 май 1921 година София От сборника с неделни беседи Сила и живот, том пети А това казваше той, да ги изпита, защото си знаеше какво щеше да прави. От Йоанна 6,6 Ще започна беседата с едно просто аритметично действие – събиране. Математиците казват, че ако събираемите са еднакви числа, имаме действие – умножение. Ако при умножението множителите са равни, имаме действие – степенуване. Значи, за да се съберат двама души на едно място, те трябва да бъдат различни. Ако не са различни, не могат да се съберат. Събирането и умножението са два противоположни процеса. От събирането произлиза умножението, а от умножението – степенуването. Когато искате да разрешите един въпрос по закона за събирането, страните на това действие – събираемите – трябва да бъдат различни. С други думи казано – никога не може да съберете двама мъже или две жени на едно място. Обаче един мъж и една жена всякога може да съберете на едно място. И Господ започва с събирането. Понеже се знае, че от събирането произлиза умножението, казваме, че децата, когато се раждат, водят към умножение. Те постепенно се умножават. Децата в семейството трябва да бъдат равни. Наистина, равни множители може да има само в умножението. Тогава умножението се превръща в степенуване. 5 по 5 по 5, равно на 5 на трета степен. Това действие наричаме в живота повдигане на човека на по-висока степен. Сега да престъпим към предмета. Животът сам по себе си е велика задача, която може да се разреси чрез събиране, изваждане, умножение и деление. Първо се започва с събиране и умножение после пристъпваме към останалите две действия – изваждане и деление. Всички сте изучавали тия действия, но не сте проникнали в тях, за да видите какви велики тайни крият те. Когато се научите да събирате, изваждате, умножавате, делите и степенувате правилно, тогава ще разберете какви велики тайни се крият в тях. Не може да умножавате преди да сте събирали и не може да степенувате, преди да сте умножавали и събирали. Той ги изпитваше. В какво? Как живеят? Понеже всички хора се стремят към живота, те търсят начин да го подобрят. Как ще го подобрят? Через храната. Днес всички поддържат идеята, че без хляб не се живее. Смешно е да мислиш, че без хляб не може да се живее. Щом живееш, и без хляб може. Щом не живееш, и без хляб не може. Какво показва твърдението или отричането на един факт? Да се твърди един факт, това показва, че той е в физическия свят. Когато се отрича, това показва, че той е в духовния свят. Следователно, невъзможно е едно и също нещо да се проявява едновременно в два свята или в две посоки. Не можеш да бъдеш едновременно и добър, и лош. Аз разглеждам думата лош или зъл, като проява, а не в този смисъл, в който вие я разглеждате. Има относително зло. Има и принципно зло. Това, което спъва даден човек, е зло за него. Обаче същото може да бъде добро за друг някой. И ядеш кошка, кокошка, Агне, и казваш, че ти е добре. Но питай Агнето, добре ли е за него, когато го ядеш. Как ще се оправдаеш? Ще кажеш, че като живееш, трябва да едеш. Един ден, когато се издигнеш на по-високо стъпало, ще разбереш грешката си. Той ги изпита. Днес всички хора искат да се събират, умножават и степенуват, и това е естествен стремеж за тях. Но дойдат ли до изпитанията, никой не иска да ги изпитват. Те казват... Всичко е добро, но да не са изпитанията. За да стане стихът по-ясен, ще ви приведа един окултен разказ в притчи или в символи. Защо не го предавам направо? Защото истината със своята светлина е непоносима за човешките очи. Тя трябва да мине през известна среда, за да се смекчи. Каква ще бъде тая среда не е важно. Може да бъде вода. Може да бъде и въздух. И щом се смекчи малко, става поносима за очите. В древността, преди 12 000 години, така се казва в преданието, говоря по предания, а не по факти, някъде в Ази е живял един крайно благочестив цар. Родил му се син, който от ранна възраст обещавал много нещо. Всички мъдреци и астролози в царството предсказали, че със своите дарби и способности той ще донесе голямо благо за човечеството. Обаче всичко това се помрачавало от едно събитие в неговия живот. Стане ли това, животът и съдбата на младия цар коренно ще ли да се изменят? Един ден след смъртта на своя любим баща, младият принц отишъл на лов. Като преследвал една сърна, за да я убие, той се спънал, паднал и един сух кон в дясното му око. Още в момента окото му изтекло и той останал с едно око. За да не се изложи пред поданиците за невниманието си, той казал, че небето го облагодетелствало с голямо благо. Извадили дясното му око и го оставили само с едно око – лявото. И това било едно от великите посвещения, през които минавали избраниците. Всички добри хора трябвало да имат само по едно ляво око. Принцът издал заповед – всеки, който иска да го посети и да се ползва от неговото благоволение – трябва да извади дясното си око. Това започнало да се счита за привилегия. Следователно, всеки човек по това време, който няма дясно око, е направил посещение на царя. Дошел ден принцът да наследи царството на баща си. За тая цел избрали една красива княгиня за негова съпруга и се оженили. Един ден, като се разхождали сред природата, голям камък паднал от една скала и ударил носа на младата царица. Когато видяла, че носът ѝ е сплеснат и не може да се представи пред гражданките в този вид, тя решила да приеме само уния жени, които имат смачкан нос. И така, когато срещали мъже с едно око и жени с сплеснат нос, всички знаели, че това са хора, които са посещавали царя и царицата. И до днес още забелязваме в хората желание да се хвалят със своите недостатъци. Вместо да търсят причината за недостатъците си, те казват, че това е привилегия, която небето им дава. Защо някои мъже обичат да стрижат косите си ниско? Според мен това е остатък от миналото. Един от старите френски крале е имал обичай да стриже косата си ниско, понеже имал рана на главата си и искал да покаже на хората, че е герой и от нищо не се стеснява. Някои видни мъже започнали да му подражават като стрижили също ниско косите си. Обаче и при това положение добрите им качества не се виждали. Срещнете ли днес жени с сплеснати носове и мъже с едно око? Ще знаете, че те са посетили царя и царицата сърдечно или умствено. Кога са ги посетили? Още преди 12 000 години. Така не се решават задачите. Не можеш да решиш задачите на своя живот нито с смачкан нос, нито се извадено от ясно око. Сега аз говоря за съзнателния живот, който е вложен във вас. Той има свой происход. Под происход на живота разбирам оная форма, чрез която той се е проявил. Питате, от какво е произлязла формата на живота? От безформеното. Значи форменото произлиза от безформеното. Именуваното – от безименното. Конечното. От безконечното. Значи първо се явява формата, а после нейното име. Когато вечното или безпределното се е определило, тогава се проявили конечните неща. Кое е конечно? Оформеното. То е свързано с безформеното, с безконечното. Именованото пък е свързано с безименното. Има ли някакво противоречие в това? Според мен няма никакво противоречие. Всяко нещо става разбрано, когато се оформи, именува и ограничи. В това отношение земният живот е оформен, именуван и ограничен. Тоест, той е конечен. Под конечен не разбирам, че животът на земята се свършва. Това са философски мисли, върху които трябва да се разсъждава дълго време. Мнозина искат да влязат безформения свят. Това е неразбиране на живот. Ако в Господа от безкрайната вечност се явява желание да създаде форма, име и край на нещата, помнили сме от Него, че да се стремим да станем безформени, безименни и безконечни. Това е безумие, което причинява страдания на хората. Желанието на хората е, когато направят едно престъпление, то да изгуби формата си, та да не се знае името му и да го ограничат. Това не е живот. Това са аномалии. Отклонения от истински живот. Това са малки водни капки, които се отклоняват от общото течение на живота. Аз нямам нищо против отклоненията, но важно е да знаете, че вашето живот е произлязал от безконечния. Какво представлява конечното и какво безконечното? Конечно е това, което човек прави. Безконечно е това, което Бог прави. Конечните работи произлизат от безконечните. Представете си, че един ваш благодетел вложи на ваше име в банката голяма сума, от която вие може да теглите, колкото искате. Докато теглите известни суми, работите ви вървят добре. Обаче един ден направите едно престъпление и вашият благодетел казва на касиера. Не давайте повече пари на този човек. Така вашата помощ става конечна т.е. прекратява се. Защо? Защото сте извършили едно престъпление. Когато човек направи престъпление, благото му се прекратява. А щом се прекрати благото, веднага идва страданието. Това значи превръщане на безконечните неща в конечни. Всяко нещо, което човек губи, става конечно. Ето защо, когато умира, човек казва Свърши се всичко. Какво се свършва? Животът му, от безконечен, той става конечен. Защо умира човек? За да даде сметка в Божествената банка, как е използвал живота си. Ще кажете, че имате право да живеете, да ядете и да пиете, както разбирате. Не. Нямате право да живеете, както искате. Защо? Не сте свободни. Свободен е само оня. Който знае да събира, умножава и степенува правилно. И майката е свободна, когато ражда добри и умни деца. Мъжът и жената представляват събирането, децата – умножението, а тяхното развитие – степенуването. Значи развитието на човека започва с събирането, минава през умножението и продължава с степенуването. А това казваше той да ги изпита. Защото знаеше какво щеше да прави. Христос запита учениците си, откъде ще вземат хляб, за да нахранят този народ. Ако запитате сегашните земеделци, откъде ще вземат хляб, те ще кажат, ще вземем жито, ще го посеем на нивите и когато израсте, ще го оженим и преберем в хамбара. Какво ще кажат гражданите на този въпрос? Те отиват през земеделците, измерват известно количество жито и работите им вървят напред. Питам, има ли друг начин за хранене, освен той, по който хората сега се хранят? Има и друг начин. В бъдеще хората ще приемат храната направо от природата, както днес приемат въздуха. И дишенето е процес на хранене. За една минута човек прави 20 вдишки, т.е. приема 20 обеда. Тогава храната няма да се мели, да се пази в хамбари, да се меси, както сега става с житото. Кога ще стане това? Когато хората се научат да събират, умножават и степенуват правилно. Когато престанат да се хвалят със своите недостатъци? Често хората се хвалят с недостатъците и престъпленията си, за да минат за герой, а след това търсят начин да се оправдаят, за да минат за невинни. Защо правят това? За да се освободят от всякаква отговорност. Ще кажат, че обществото било лошо. Условията били лоши. Поколенията били лоши и така нататък. Всички са виновни. Само те не носят никаква вина. Дъщерята и синът са недоволни от живота и питат майка си, защо не роди? Слушай, синко. Слушай, да ще. Отговаря майката. Аз не ви родих по своя воля. А вие ме заставихте да ви родя. Вие ме карахте да ходя на хорото, да срещам момци, да да ме хареса някой, да се ожени за мен. Вие сте причина да дойдете на този свят. Сега и вие питате, защо Господ е създал света? Аз ще ви отговоря. Вие накарахте Господа да създаде света. А днес го питате, защо е създал този свят, и Господ отговаря. Той свят е ваш. Аз го създадох според вашия план. Както вие искахте, така го създадох. Когато срещнеш днес, всеки казва, че светът не е създаден както трябва. Какво искаш още? Това искаш, онова искаш. И когато ти се даде всичко, което искаш, пак си недоволен. Когато говоря за този свят, имам предвид човешкия. Правете разлика между божествения свят и човешкия. В човешкия свят има дисхармония. Противоречие. Добро и зло. И до днес се питате, защо съществуват доброто и злото? Защо едни хора са добри, а други – лоши? Никой, никого не може да застави да живее добре или зле. Всеки сам доброволно е приял добрия или лошия живот. Живееш зле, защото намираш удоволствие в този живот. Нема е зле вълка, когато изиде една овца. Когато го хване овчарът и ударе кожата му, той казва, ако знаех, че за една овца ще ме ударат кожата, щях да ям трева. Значи, щом дойде ден да давате сметка за престъпленията и грешките си, и вие ще кажете като вълка, да знаех, че ще давам отчет за всичко, можех и друго яче да живее. Човек не е единственият фактор, че да може свободно да действа. Значи конечните същества. Които са образували конечните форми и конечните имена, са причина за всичко конечно. Сегашният цвят е направен само от конци и макари. Навсякъде чуваш машини. Трак, трак. Много неща се шият от конци и после се разшиват. Много естествено. От конци са направени. Човешките мисли и действия, човешкият морал са все от конци. Жената казва, аз живея честно и почтенно, морал имам. Защо живея така? Защото има господар, който прилага дървото. Жената се страхува от мъжа си, мъжът от жена си. Семействата се страхуват от обществото, обществото от държавата и така нататък. Всички живеят честно и почтенно, защото има дърво. Това дърво не е сурово, но сухо. Аз вземам дървото в широк смисъл, като символ на уния ограничения, които ви причиняват нещастие. Когато не знаете как да се справите с нещастията си, вие се натъквате наред противоречия. Сега Христос изпитва Своите ученици. С какво? Той им зададе въпрос. Може ли светът да се създаде по друг начин? Материалният свят може да се пресъздаде по много начини. Тогава каква е разликата между физическия, астралния и менталния свят? От окултно гледаще всеки свят е оформен според законите, които действат в него. Въпреки това между тях има известна връзка. Едно от качествата на физическия свят е твърдостта. В астралния свят това качество се замества с интензивност на желанията. Колкото по-силно, по-горещо е едно желание, толкова по-твърдо е то. Както твърдият предмет може да ви нарани, така и твърдото, т.е. интензивното желание, може да нарани сърцето ви. Ако влезете в менталния или умствения свят, и там твърдостта отговаря на силата или интензивността на мисълта, колкото е по-силна мисълта, толкова е по-твърда. Следователно, ако една силна мисъл се отправи към вас, тя ще произведе същия ефект – както твърдият предмет на физическия свят. Ето защо, когато минава от един свят в друг, човек трябва да знае законите за превръщане на материята от едно състояние в друго. Между един твърд предмет, едно желание и една мисъл има известно подобие, но има и грамадна разлика. И тъй, на земята нещата стават твърди от интензивността на желанията и на мисълта. От това гледаще най-твърди хора са тия, които живеят само за себе си. Егоистите. Значи най-твърда сила е център стремителната. Тя е съсредоточила всички космични сили да работят за човек. Когато един твърд човек управлява света, той ще създаде най-големите нещастия и сътресения за човечеството. Всички нещастия проистичат от закона за космичното концентриране на силите към един център, но в посока обратна на Божествения център. Той закон не е в съгласие с закона на Божията любов. Защото си знаеше, какво щеше да прави. Христос взе петте хляба и според закона, който знаеше, умножи ги и нахрани с тях пет хиляди народ, като останаха още дванайсет коша окрухи. Аз мисля, че и вие, които ме слушате, бихте се нахранили с тия пет хляба, и пак щяха да останат 12 коша окрухи. Сега да се върнем към същественото, към живота. Само че живота вие ще намерите вашата душа, вашия ум и вашето сърце. Защо? Живота ще даде форма на душата ви. За да познаете нещата, нужна ви е форма, а оформянето е в зависимост от закона за развитието. Когато душата ви се развие, тогава ще стане видима. Когато умът ви се развие, тогава ще се прояви. Красотата на нещата се изявява, когато те станат видими. Според философите, едни неща са видими, а други невидими. Те казват, че видими са ония тела, които могат да се пипат, усещат и възприемат само чрез петте сетива. Не е така. Видими са и ония неща които се възприемат и вън от петте сетива. Според окултната наука, човек има 7 тела, а всяко тяло има седем сетива. Значи всичко 49 сетива. Ако умножите 49 по 49, колко ще получите? А ако умножите полученото число на 49, колко ще получите? Това показва, че чувствата и сетивата в човека са безбройни. Ние искаме да ги подведем към едно рационално число, с което да работим и да ги познаваме. Казано е в писанието, че човек може да познае Бога така, както и Бог го познава, само когато развие в себе си всичките 49 сетива. Питате, като развием всички сетива, ще бъдем ли щастливи? Тък му това не желая. Защо? Защото е невъзможно да бъде човек много щастлив? Защо ще се стремите към невъзможни неща? Каже ли някой, че ти желая щастие, той те залъгва. Друг е въпросът, ако ти желая сърце, топло, душа свежа, ум светъл и дух крепък. Условия да се развиваш. Твоят приятел трябва да ти желая да растеш, да напредваш в развитието си, а не да те направи щастлив. И майката трябва да се стреми детето и да расте, и да се развива правилно, а не да бъде щастливо. Днес децата очакват от родителите си да ги направят щастливи. Родителите очакват щастие от децата си. Слугите очакват щастие от господарите си. Господарите от слугите си. Това е лъжлива, крива философия. Всички обещават да дадат това, което не могат. Никоя форма на организация или общество не може да ви направи щастливи. Тя може да ви послужи само като условие за растение и укрепване. Казвате, в бъдеще ще станем щастливи. Възможно е това, но в кой свят? Ако е на физическия, съмнявам се. Следователно, докато живеете на земята, щастието може да бъде само далечна цел, но не и обект за постигане. В Божествения свят може да се говори за щастие, обаче на физическия свят ще говорите за постижение на ума, на сърцето и на душата. Само така ще използвате живот, който ви е даден. Когато момата иска да се ожени за някой момък, за да бъде щастлива, това е нейното посещение при царя, който ще извади дясното й око. Привилегия е да посетиш що е цар, но за тая привилегия ще отиде едното ти око. Как мога да остана неженена? Що ми искаш да се ожениш за Твоя цар, трябва да си готова да извадиш дясното си око. Христос казва: Ако искаш да се ожениш за Твоята царица, трябва да си готов да се сплеска носът ти. Всички моми, които са омъжени, са с едно око. Всички момци, които са оженини, са с плеснати носове. Следователно, по Закона за наследствеността, всички момичета, които приличат на майка си са бездясно око, а всички момчета, които приличат на баща си, са с плеснати носове. Питате, защо сме нещастни? Защото преди 12 000 години един царски син ходил на Лов и като гонил да убие една сърна, поневнимание извади от ясното си око. За да не остане посрамен сред поданиците си, той издал заповед. Всички добри хора да бъдат с едно око. Тоест, който иска да го посети, трябва да извади дясното си око. Природата е възприела тая мисъл. Затова и до днес хората се раждат слепи с едното си око. Христос идва при жената и я пита. Жено! Защо си сляпа с дясното си око? Господи, мъжът ми извади окото. Голяма привилегия беше за теб да посетиш това цар, да му се поклониш. Какво предоби от това посещение? Христос казва, ако те съблазнява дясното ти око, извади го. Жената трябва да извади окото си преди да отиде при мъжа си. Извади ли го, тя няма вече желание да отиде при него. Мъжът е съблазан за жената. Падението на жените се дължи на мъжете. Те развръщават жените. И обратно, жените развръщават мъжете. Жена не може да развали жена. Значи уния, които извадиха дясното си око, поквариха жените. Уния, които сплескаха носа си. Поквариха мъжете. Мислите ли, че мъж, който се грижи за жената само да я облече и представи на хората, постъпва умно? Той иска да се похвали с нея, както се хвалят с Огоен кон и с това повишават цената му. И въпреки това всички жени искат да бъдат добре облечени, за да се харесват на хората. Добре е да бъдеш облечен както отвън, така и отвътре. Но питам, твоят възлюбен облече ли душата ти с любовта? Отвън той може да те облече, но вътре оставаш гола. Аз задавам същия въпрос и на жените. Какво направихте за мъжете си? Как ги облякохте? Ако се грижите само за външността им, вие ги подлагате на съблазън. И тъй, в бъдеще мъжете жените ще се облекат в нови форми който вселената сега създава. Там се шият нови костюми за мъже и жени, които се готвят за женитба. Знаете ли коя е новата форма? Който е решил да се жени, трябва да отиде там, за да си купи нов костюм, нова шапка и обувки по последната мода. Когато ги донесете, ще поставите нов надпис. Какъв ще бъде новият надпис? Новото име на тия форми не е позволено да се казва. Който иска да знае името на новата форма и на новата фирма, да отиде при свещенниците, държавниците, учителите, философите, учените, теософите, окултистите и когато обиколи всички и ги разпита, ще разбере, коя е новата фирма, образувана сега в Вселената. Ако знаят, те ще ви кажат как да я намерите. Те знаят следното: който прави зло, може да прави и добро. Който познава този свят, ще познава и оня свят. Така разсъждавам и аз. Христос запита учениците си: Отде да купим хляб, да нахраним храним пет хиляден народ? Сега аз питам с какво ще нахраним хората, които днес гладуват? Казвам, хлябът няма да оправи света. Сега са нужни булчински дрехи от новата фирма. Когато майките зачеват и раждат децата си с любов, тогава ще разрешат великата задача за събиране, умножение и степенуване. Тогава само ще дойдат служителите на новата култура. Само тогава хората ще разберат какво значи да бъде човек добър, умен, справедлив и любещ. Казвате, велико нещо е да любиш. Питам ония, които са любили, не се ли каят за това? Колко пъти човек се е каял за своята любов? Защо се е разкаивал? Защото любовта му не е била такава, каквато трябва да бъде. Където има разкаяние, там любовта не е била истинска. Любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов. Това е настроение, чувство или временно разположение. Това не е оная любов, която носи живот. Не казвам, че нямате любов, но вие се спирате само върху страничните прояви на любовта, а не върху самата любов. Вие се спирате върху несъщественото в живот, а върху любовта, същественото, не се спирате. А това казваше Христос, за да ги изпита, защото си знаеше какво щеше да прави. Сполети ви едно голямо нещастие или изпитание. Важно е как ще го разрешите. Всеки знае как се разрешават изпитанията. Соломон казва: Мек отговор дава успокоение, блага дума дава отеха. А любов, изявена на време, дава живот. Може ли всякога да говориш за любов? През целия земен живот на човека е определено само една година, един месец, една седмица, един ден, един час, една минута, една секунда, когато може да се говори за любовта или да изговаряш думата «любов». Ако използваш това време, ще имаш всички постижения. Ако не го използваш, целият ти живот е изгубен. Това е само момент, всичко останало е само приготвяне за този момент, за тая секунда. Хванете ли я? Ще имате хляб за 5000 души. Изпуснете ли я ще имате разочарования, съмнения и противоречие в живота си. Казвам, приятели, вие сте изгубили великия момент на любовта в своя живот. Това не е алегория, но велика истина, която всеки от вас може да провери. Коя е тая година от живота ви, не казвам. Не е по-рано от 21-та ви година, но не е и по-късно от 120-та. Значи от 21 до 120 годишна възраст ще броите и изчислявате като астрономите, за да хванете деня, часа, минутата или секундата когато пред вас ще мине кометата на любовта, за да я видите. Всички велики хора имат желание да хванат момента на любовта. Всички майки и бащи имат същото желание – да уловят великия момент на любовта. Няма по-хубаво нещо от това да влезеш в един дом и да размениш две разумни думи с домакините. Две думи за любовта. Какво правят сегашните хора? Съберат се някъде и започват. Бър, бър, бър, бър. Когато се разотидат, всеки казва. Заболяме главата от приказки. Свят ми се зави от бърборене. И едните, и другите трябваше да си кажат само по една дума. Те да ти кажат. И ти да им кажеш. Мнозина от вас минавате за големи философии и казвате. Дайте ни пособие. Дайте ни добри майки и бащи, че да видите какво можем да направим. Питам, ако минавате за гении и казвате, че сте създали много неща, не можете ли да си намерите пособие и добри майки и бащи? Ако можахте да заставите Бога да създаде свят според вашето разбиране, трябва и сами да си намерите всичко, каквото ви е нужно. На вас ви се вижда чудно, как е възможно да заставите Бога да направи това, което желаете. Това е философска мисъл. Можеш да заставиш само оне човек да направи нещо за теб, който те обича. Понеже Бог е безпределна любов, може да го заставите да направи нещо за хората. Следователно, ние сме заставили Господа да създаде този свят. И той казва... Така и искат моите деца. Защо Бог създаде така този свят? Защото обича хората и те пожелаха този свят. Питате как ще се докаже, че Бог обича хората? По това, че съществува зло в света, понеже ви обича, той ви е дал безгранични права да се проявявате свободно. Тази е причината за съществуването и на доброто и на злото. Но сами ще си носите последствията. Значи любовта се познава по това, че е допуснала злото. Защо хората са недоволни? Защото са сложили любовта отвън, а не вътре в себе си. Когато любовта се изявява на физическото поле отвън, веднага идва злото. Децата обичат плодове. Когато гледат ябълките на дървото... Те започват да се бият за тях. Кой да вземе повече? Ако братчетата имат добри и съзнателни отношения помежду си, те ще се разделят ябълките поравно и няма да се бият за тях. Четири братчета ще разделят ябълката на четири. Следователно, когато любовта се проявява само отвън, ражда се злото. Когато се проявява отвътре, ражда се доброто. Затова някои хора разрешават въпросите външно, а други – вътрешно. В първия случай резултатът е един, във втория случай е друг. Обаче едните и другите изпълняват Божията воля. Ако нямахте любов към ябълката, нямаше да става спор между вас. Казвате, ако не съществуваше ябълката, от която Ева еде... И до днес щяхме да бъдем щастливи. Косите ни нямаше да побеляват. Коя е първата ябълка? Тя е първият плод на живот. Жената. Тя е ябълката на раздора. В сегашния свят няма мъже. Всички са жени. Когато жената видяла, че е сама, пожелала да има и мъже, за да се проектира. Ето защо днес една част от хората са жени, а другата част – мъже. Сегашният свят не върви добре, защото само жената управлява, а мъжът не е дошъл още на земята. Това, което наричаме мъж, е само отражение на истинския мъж. Сегашната жена играе ролята и на мъж. В бъдеще, когато дойде истинският мъж, тогава светът ще се оправи. Казвате, да ги няма мъжете. Вие още не сте видели мъжа. И мъжът е недоволен от жената и казва, тая е жена, но и той е жена като нея. Формата му била друга. Каквато и да е формата, мъжът и жената си приличат. Това е законът за умножението. А трябва да става събиране. При събирането събираемите са повече различни числа. Мъжът се сърди и жената се сърди. Мъжът бие и жената бие. Мъжът скубе косата на жената и жената скубе косата на мъжа. По какво се различавате? Това е умножение. А къде е събирането? Къде са първият мъж и първата жена? Гледайте на живота философски. Аз ви давам повод да мислите, а не да се водите по една глупава философия, че светът бил създаден така. Той е свят е създаден от хората. Затова го наричат свят на иллюзиите. Аз познавам божествения свят. В него живея. Там няма иллюзии. Казвате, че светът е преходен. Преходен свят е само оня, който е създаден от човешките мисли чувства и действия. Въпреки това хората наричат тоя свят божествен и правят усилия да го изучават. Казвам, тоя свят е патологичен, създаден от хората. Според Олумброзо, тоя свят е пълен с криминални типове. Той не е разумен свят. Някои казват, да изучаваме криминалните типове. Няма защо да ги изучавате. Ако искате да научите нещо... Изучавайте здравите хора. Какъв е вашият морал? Защо се събират мъжът и жената? Каква основа поставят в живота си? Мъжът казва, обичам я. Жената казва, обичам го. Добре е, че се обичат. Но щом се съберат, те стават врагове помежду си. Щом се видят и двамата изваждат пушки и револвери и цял ден чуваш бум, бум. Ако всеки ден не става престрелка, поне един път през годината, през месеца или през седмицата чуваш тук-там престрелки. После казват, че Бог създал така и мъжа, и жената. Това е патологичен възглед, а не божествен. Бог е казал, че мъжа трябва да има само една жена, а жената само един мъж. Сегашните мъже обаче имат много жени. И сегашните жени имат много мъже. Едно време това е било в реда на нещата, но днес не се позволява. В Божествения закон е писано, един мъж има само една жена и една жена само един мъж. Обаче мъжът казва, Жена ми е малко грозничка, искам красива жена. И жената казва, Учене е мъжът ми, но грозен, няма много пари. Искам богат мъж. Каква философия е тази? След всичко това, учителите казват, да възпитаваме новото поколение. Смешно е да възпитаваш вълка. Може да го направиш в овчарско куче, за да пази стадото, но все пак един ден той ще задигне овца. Сегашните учители и родители възпитават деца които не се поддават на възпитание. Църквата възпитава паството си, но и то не се поддава на възпитание. Докато в живота не се приложи принципът, че мъжът ще има само една жена, а жената само един мъж. Никое сърце и никой ум не могат да се изменят. Ако обича мъжа си, жената е готова да се жертва за човечеството. Ако обича жена си, и мъжът е готов да се жертва за човечеството. Това е жена. Това е мъж. Това е първата двойка, която може да подобри света. Разбирайте ме право. Всяка жена, която прави разлика между любовта на своя мъж и на другите мъже, създава условия за злото. Злените създават покнатини в живота, а покнатините са резултат на раздвояването. Когато се раздвояват мислите и чувствата, човек се натъква на противоречия и мъчноти. Всяко раздвояване в любовта произвежда пукнатини в човешкия живот. Не ви осъждам, но даже ви оправдавам. Вие сте в предговора на живота. Следователно и вашата женидба е предговор към бъдещия живот. Христос каза на блудницата. Иди! И не греши повече. Сега и на вас казвам. Идете и не грешете повече. Не се женете така, както сте се женили до сега. Това казвам не само на старите, но и на младите. Вие трябва да схванете живота такъв, какъвто е в действителност. Щом го схванете, ще разрешите правилно важния социален въпрос за женитбата. Само така ще работите с Бога. Ще бъдете в хармония с Него. И ще го познаете, както той ви познава. Аз говоря за днес, не за бъдещето. Сега е благоприятният момент да посеете това малко зранце в душата си. Не изпускайте добрите условия за сеяне. Изчистете бурените, посеете малкото зранце и го поливайте. Когато израсте, то ще ви даде права насока в живота. Това казваше, за да ги изпита. И сега Христос ви изпитва. Какво трябва да правим? Аз разрешавам този кардинален въпрос така. Жената да има само един мъж, а мъжът само на жена. И в сърцето на мъжа, и на жената да нямам помен от ревност. Казвате, че и Бог е ревнив. Това е вашето тълковане. Христос казва, Благ е само Господ. Той не се възмущава от нищо. И духовете могат да бъдат ревниви. Но идеалното, възвишеното, божественото, изключва всякаква ревност. Идеалното изключва всякакво съмнение, подозрение, грубост и насилие. Всички хора са на едно и също поле и се питат, какво трябва да се прави. Всички съзнават, че сегашният морал е в опадък, че сегашният строй се разрушава. Всички хора трябва да живеят по божествен начин. Според това разбиране мъжът не трябва да бъде с едно око и жената не трябва да бъде с плеснат нос. Ще кажете, че и Христос е казал да извадите дясното си око. Да, но Христос е сложил едно условие – ако дясното око те съблазнява. Извади го. Ако не те се блазнява, по-добре да влезеш в Царството Божие с две очи. И тъй, сегашните мъже ще влязат в Царството Божие с едно око, а жените с плеснати носове. И такива ще ви приемат там, но ще знаят историята на вашия живот. По-добре е да влезете в Царството Божие с две очи и със здрав нос, защото Божественото изисква всичко да бъде в изправност. Под нос разбирам човешкия ум, а под дясно око — човешкото сърце. Да не вадиш дясното си око. Това значи да не спъваш развитието на сърцето си. Кога жената остава с едно око? Когато люби за първи път. После тя се страхува да люби. Защо? Не дава вече окото си. Той, когото залюби втори път. Ще иска от нея да извади и двете си очи. Каква е тая любов? Не разбирам. А защото знаеше какво щеше да прави. Не само Христос трябва да знае какво да прави. Но и ние трябва да знаем какво да правим. Аз не оспорвам, че Господ си знае работата. Но и ние трябва да знаем какво да правим. Не очаквайте на Господа сам да оправи света. И вие трябва да знаете какво да правите днес. Всеки трябва да знае каква е неговата задача. Всеки трябва да знае какви мисли да допуска в ума си, какви желания да допуска в сърцето си и как да действа. Всеки момент трябва да знаете какво да правите. Невежи сме, нищо не знаем. Как станахте невежи? Аз мога за един момент да ви направя невежи и за един момент учени. Когато влезете в стаята ми, веднага ще изгася лампата. Вие тръгвате из стаята, но нищо не можете да намерите и не само, че нищо не ще намерите, но ще изпочупите и съборите всичко, каквото срещнете на пътя си. Това показва, че сте невежи. Щом запаля лампата, веднага различавате нещата и знаете къде ходите. Веднага ставате учени. Значи, щом затворите ключовете на вашите умове и сърца, вие ставате невежи. Щом запалите лампата, ставате учени. Вие трябва да знаете как да вярвате и как да любите. Не се поддавайте на философски залъгвания, но дръжте се за вярата и любовта. Казваш на някого, че го обичаш, но това не е достатъчно. Важно е, какво съдържание влагаш в думата «обич». Ако нищо не влагаш, тя е празна дума. Да кажеш на някого, че го обичаш, това трябва да отговаря на истината. Когато кажеш, че вярваш, и това трябва да отговаря на истината. Кажеш ли нещо, трябва да устояваш на Него. В това ви изпитва Христос. И мен изпитва. Мнозина се съмняват в това, което говоря. Аз чета в очите ви и виждам, че се съмнявате. Казвам, братя, и аз съм минал през това, което вие минавате. Изкуството е не да залъгваш хората, но да живееш добре. Аз ви уча да живеете правилно. Не казвам да вярвате, но казвам да проверите това, което ви говоря. Ако е вярно, приложете го. Това, което ви говоря, е съществено. Той е съществувало в безпределната вечност. Върху него почива целокупният живот. Това са истини изказани не само от мен, но от мнозина. Истината и любовта не са монопол. Те са достояние на всички хора, а не само на едно го. Всички могат да се ползват от тях. Сега. Аз читам мислите ви и виждам, че някой ме считат за хипнотизатор. Аз не мога да хипнотизирам, защото нямам маска. Лицето ми е открито. Ако искам да хипнотизирам някого, ще извадя револвера си и ще кажа. Дай кисията си. След това ще сваля брадата от маската си и няма да ме познаете. Който хипнотизира, всякога носи маска на лицето си. Моето желание е да имате чисти сърца, за да се развивате духовно, да просвещавате умовете си и да укрепвате от знание в знание и от сила в сила. Що се отнася до щастието, не желая да бъдете щастливи. На земята щастието прави човека нещастен. Ако вляза в дума ви и видя, че сте поставили щастието за идеал, ще кажа — Снемете тая икона, сложете друга на нейно място. Искам да спечеля много пари, за да си осигуря щастието. С пари ще бъдеш щастлив? Ако заболееш и умреш, защото е това щастие? Това значи да гониш Михале. Щастието е фоня, който те обича. Ако имаш приятел, който те обича, той никога няма да ти причини зло. Приятелството осигурява щастието. Ето защо направи всичко възможно да придобиеш един приятел, който да те обича, да е готов във всички моменти на живота ти да устоява. Това е задача на всеки човек. Да бъде приятел. И да има приятел. И тъй, снемете иконата на щастието и вместо нея сложете следния надпис. Любовта изисква подвиг, смелост и решителност в живота за повдигане на всички братя и сестри в света. Приложете това, което е написано, и вижте какъв резултат ще имате. Тогава ще чуете ангели да слизат и възлизат, да пеят и да ви благославят. Това не са философски твърдения и умувания, нито хипнотизиране или омагиосване. Това е великата философия на живота. Великата истина, която може да ви направи щастливи. Да укрепи духа ви, да освети умовете ви, да очисти сърцата ви и да ви направи граждани на Царството Божие, което използва целия космос. Штом сложите този надпис: Страхът ще излезе от вас. Жената няма да се страхува от мъжа си, и мъжът няма да се страхува от жена си. Те ще се познаят и разберат. Така действа принципът на любовта. Който започва от индивида, влиза в дома, в обществото, в народа и най-после, в цялото човечество. Той принцип обваща всичко. Той прониква навсякъде, както проникват светлината, въздухът и водата. Няма да остане материя, колкото и да е твърде и гъста, в която да не проникне този принцип. Той ще размекне и най-твърдите мозъци на учените. Той ще размекне всички кости и мускули. Това не е рахит, но този принцип ще превърне грубото в меко и нежно, неразумното в разумно, дисхармоничното в хармонично. Божествената хармония ще дойде между хората, за да се разбират по ум и по сърце. Питам, имате ли всички новия надпис, готови ли сте да жертвате всичко за Господа? Готови ли сте да проявите подвиг за любовта? Не за едно но за всички. Ако сте готови да пожертвате всичко за Господа, и Той ще пожертва всичко за вас, тогава ще дойде новият живот, новите хора с нови разбирания. Сега аз не ви проповядвам морал, но чисти свят живот. Не говоря за попска святост, не говоря и за учителска святост. Нито за майчина святост, но за святост, която не се петни от нищо, за която Йоанн е изказал в стиха — «Светлината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе». Морал, който се превръща в тъмнина, не е истински. Има един морал, който вечно свети в тъмнината, и тъмнината го не обзе. Станете! Вие, които сте мъртви. Оживейте, вие, които сте станали. Възкръснете, вие, които сте оживели. Господ ще бъде с вас. Беседа от Учителя, държана на 29 май 1921 г. София.